Валка точилася тепер на всій десятигонній долині між двома горбами, і Ецій не міг ні зібрати розсипані легіони, ні навіть скликати легатів та квестерів, бо й Сурмач кудись пропав. Чи ліг під гунською сулицею, чи може й утік. Ецій бився куцим мечем поряд з десятком ветеранів своєї преторської когорти і помалу прокладав собі дорогу вперед, хоча не знав до пуття, куди має йти що робити. Легіони лишилися без вождя, і все вже промовляло само за себе. Вихопившись із кільця, в який його взяли були ворожі мечники, він повів п'ятьох, уже тільки п'ятьох туди, де стояв найдущий ганер. Але черевнева ніч видалася така темна, що не можна було збагнути де свої, а де чужі. Ецій дослухався мови. Все лишалось єдиним дорговказом, а римські легіонери віддавен означалися красномовством у брутальній лайці. Він спробував передолати їх голосом, та його вже ніхто не чув або й не слухав. Старому полководцеві огибно тремтіли коліна. Він дозволяв ветеранам захищати його своїми щитами, бо коли тобі 56 і ти цілий день витримав отаку боронь, то рука вже відмовляється тримати меч. Хоч ти будь не те, що Флавій Ецій, а навіть Флавій Валентиніан. Цілу ніч вождь римських легіонів проблукав з одним ветераном, бо решту перебили. Тинявся широким полем між горбами, річками та дроговинням, і тільки по других півнях прибився у табір своїх союзників візіготів. Та й то випадково. У гоцькому ж стані теж панував цілковитий безлад. Коли Гатило наказав Ардарікові забрати свої дружини, візіготи зразу ж отчули полегкість. Руських воїв стало рідше, і вони потроху відступали назад. У посмерках ще дужче заметалося червоне корзно готського конунга. Теодорік підохочував своїх райтерів і ланцкнехтів зробити ще один, останній удар, щоб перекинути русів у річку, бо зрадники-остроготи вже накивали п'ятами. І потомлені райтери додали тиску, бо русичі стомилися за довгий червцевий день і ледь вимахували мечами. І раптом білий жеребець Теодоріка, проти ночі він пересів на найбілішого, спіткнувся і на всьому скаку впав. Райтери бачили, як у повітрі майнуло червоне корзно Конунга, та сподівалися, що він устане і йому дадуть нового коня. Сьогодні таке траплялося вже в четверте. Але Конунг Теодорік лежав і не підводився. Коли кілька райтерів нахилилося над ним, він хрипів, і з рота й носа йому бігла чорна кров. Теодорік намагався підвестися і щось сказати, та кров цибеніла ще дужче. Затоляючи себе довгими щитами, райтери обмацали свого конунга, кілька ребер з лівого боку було переламано. Певно це зробив кінь копитами. В горлі ж стриміло, глибоко вп'явшись, чорнопера стріла. Коли вона здогнала конунга, чи ще на коні, чи під час падіння, того ніхто не помітив. А кров цибеніла і цибеніла, і руда-борода конунга готів Теодоріка стала від крові чорна. Коли готи, піддавшись на хитрість луганського князя Годоя, почали тиснути на руські лави і перти їх до річки, Теодорік, сіпнувшись усім своїм важким тілом, віддав Богові душу. Готи, розлючені смертю свого вождя, гнали русичів, мов оскаженілі леви, гнали доріжки, гнали бродом понад чорною драговиною, керовані сином Теодоріка герцогом Торісмундом. І на тому боці річки вже в долині готам західнім раптом ударили в спину готи в східні. І усе пішло шкареберть. Руські полки, які досі втікали чи вдавали, ніби втікають, тепер повернулися лицем до них і теж ударили. І доки Еці на протилежному кінці долини марно намагався зібрати розтрощені розсипані легіони докупи, Новий вождь візіготів, герцог Торісмунд, робив те саме край чорних очеретів болота. Громогучно лящала й дзенькала зброя. Звідусіль долинали люті розпачливі крики, і у темряві плавали тільки невиразні тіні радників. «Готи!» – вигукнув Торісмунд, вигукнув так само, як цілий день сьогодні вигукував його батько. «Бийте шелудивих псів Ардаріка!» «Бийте зрадників! Усі до річки!» Та його, як нещодавно, Юеція ніхто не чув. Торісмундові слова передавалися тільки від сусіди до сусіди. Райтери були спробували пробитися назад, понад Драговиною до річки, та остроготи вищитинулися довгими сулицями і не пропускали їх. А тоді зненацька і цього разу збоку, з-за гори, вихопилася незлічена кіннота Тодомира та Божівоя – і розсипала готів по всій долині. Комонники ганялися за ними і, почувши гоцьку мову і лайку, накидали їм зашморги і вели в полон. Такий зашморг стиснув в'язи і герцогові Торісмундові, та хтось із товаришів перерубав мотузку мечем. Торісмунд зострожив коня і пустив повіддя. Куди виведе? Кінь довго кружляв між темними постатями ратників, невідомий чиїх, і нарешті привів Торісмунда до чималого скопуська людей. Хтось голосно лаяв по готському і Христа, і Одіна, і усіх на світі кумирів, і натужно Зойкову впевно поранений. З гурту гукнули Хто йде? Один з райтерів, що не відставали від герцога, відповів Свої, син Конинга, Торісмунд. Аа! закричали в гурті. Торісмунд! Кілька постатей метнулися до прибульців, один охопив герцового коня за повід, але Торісмунд ударив його мечем і повалив. Тоді хтось кинув і влучив герцога в голову. Торісмунд упав з коня, знялася Веремія. Доки інші билися з остроготами, бо Торісмунд потрапив саме до їхнього табору, один з поміж райтерів ухопив ураженого Торісмунда за пояс, підважив собі на сідло і утік разом із ним. Рештки розбитих готських дружин збіглися докупи незадовго перед тим, як на них натрапив Ецій. То було далеко на захід, гонь за п'ятдесят од укріпленого табору гатила. І доки готи приводили до тями свого нового конунга, Флавій Ецій сидів, захищений двома десятками легіонерів, які виявилися серед готів. Страшенно хотілося і їсти, і спати, але їжі ні в кого споміж легіонерів не було. Думки про сон старий полководець і не припускав, а в таборі панувала тиша й темрява, бо вогнів палити не наважувались. І тільки коні, негодовані й непоїні коні, форкали, виказуючи схованку людей, які зазнали страшної прикрості. Вранці начальник римських легіонів подався шукати своїх. Він знайшов легіони на старому таборищі, але з кожної когорти залишилася жалюгідна жменька. Поле внизу унизу було всіяне тисячами і тисячами людських і кінських трупів. Інший, бувши ецієм, давно б уже кинувся на вістря власного меча. Флавій же відмовився від цієї думки ще вночі, сидячи між кованими щитами своїх двадцятилатників у готському таборі. Коли він погубить себе, Рим пропаде. Той, інший Флавій, імператор Валентиніан. Людина обдарована більше гонором, аніж талантом й політика. Це була загальна думка всіх патрицієв і всіх вільних громадян Риму. І Флавій ецій рішуче відкинув гадку про таку дешеву спокуту провини. Та й чи ж така-то вже провина, його вчорашня поразка? Він не зміг подолати гунів. А хто їх коли-небудь долав? Хто викличеться взяти в нього з рук жезл полководця? Охочі, може, і знайдуться, і напевно таки знайдуться. Та хто вони? Флавій Ецій знав їх усіх до єдиного. Зі сходом сонця всі воїни вишикувались Табори, таборі, ще вчора такому тісному, сьогодні ж просторому і сумному. Ецій прийшовся разом з Літорієм та вцілілими легатами, вздовж коротеньких лав, але в жодному вічу не прочитав собі осуду. Ісев зайве переконало його, що прийняти рішення слушне. Щоб то не було, а слушне. З ворожого табору на тому боці річки пролунав оклик бойових сурм. Ецій гірко зітхнув. Тепер він не мав уже сили і сміливості відповідати на той гук своїми бойовими сурмами. Зачувся громовий ляскіторужжя і стукання мечами в щити, і Ецій закусив губу. Він зайшов до намету, щоб якось порятувати себе від того гуркоту. А тіло викликав його знову на радь, а він почувався, мов лев із перебитим хребцем. Живий, а на ноги зіп'ястись не може. Ецій спробував звернутися до давніх кумирів землі Римської, бо, як і багато хто з римлян, не прийняв християнства ні душею, ні розумом. Але й кумири не хотіли вертатися в його серце. Певно, і вони відштовхували Еція, згадавши про те, що він не родовитий римлянин, а зайде тут самозванець з далекої Іллірії. Гуркіт у супротивному таборі стих а йому й досі вчувалися ті страшні згуки. І він одітхнув тільки тоді, коли до намету війшов Літорій. Не дивлячись Ецієві вічі, він спитав. «Що мовити готам?» «А що?» «Прийшли суть от Торісмунда, нового конаного». «Хто?» «Між його сестри, графа Квітанський та герцог Ангулемський». «Речі...» «Нехай вертаються в свої ланди!» «Ям також це помислив!» «Ате добре! Просив Атіли дозволу поховати згиблих!» Він так і сказав «дозволу!» І Літорія те слово різонуло по серці, та він змовчав і вийшов. Готуй гінців до Рима!» Сказав навздогін йому Ецій, але Літорій не відгукнувся. По трьох днях, узявши в готів Таля, сина сестри нового конунга Турісмунда та графа Емеріка Аквітанського юного Валтарія, гатило наказав зніматися, і ніхто не знав, куди проляже далі путь царя гунів. Того таки дня прибули нарешті сли від великого жупана Іспанії Мавританія Гейза. В нього трапилося непередбачене, цілий місяць над просторами Середземного моря вигравали шторми. Військо ж було майже все на тому боці, Мавританії. Лише тепер пощастило переправити його в Європу. Але пізно. «Тепер готи вже вас не займуть!» – сказав слам князь Годой, бо гатило ходив як ніч. В вчорашньому бою важко поранено княжича Данка. Молодший же син, ударений мечем у груди, лежить при смерті, і хто, значить, топтатиме він ще ряст. А вишати вже ніхто не міг повернути. Його знайшли на полю боронному лише сьогодні вранці. Старий коньоший, перший вельміж землі Руської, щирий мовчун вишата Огнянич, лежав на боці, прихиливши сиву голову стрижену під макотер до шиї вбитого коня, мов би, заснув після важкої січі. Одна щока в нього була розітнута, але не від неї а від глибокої рани сулицею крізь кольчугу загинув Вишата. І тепер Богдан ходив аж по чорнів. Певно відчував якусь провину до свого старого друга й побратима.